Të gjitha falënderimet, lëvëdat e më të plota janë vetëm për Zotin ton, Allahun te bareke ve te ala, për sendetje të salavatet selam të Zotit jella jalaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi alaihi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët ti e tij besnik, me familjen e tij të ndershme, me gratë e tij të pastërta, dhe të gjithë besimtarët që ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërruar dhezër, të ndërruar që më li. të li, do të vazhdojmë e lejën e Zoti Gjelle Gjelalu në ciklin të cilën në kemi fillu e, dhe jemi dikun nga legjerata e 8 në këtë zingjir, ku kemi njës të flasim për shpjegimin e kushtit të gjasht të imanit të cilën ka përmen për nga mberi sallallahu a.s. në hadithin e Gjibrilit, ku i ka than Gjibrili a.s. qka është imani e pasaj për nga mberi sallallahu a rejë sallem brenda fjalisë të cilën nuk ka përgjigjë, në fund ka than të i besësht kaderit dhe caktimit të Zotë i Gjellë Gjellalu hu, i cili një piesë është e mirë dhe një piesë është e hidhurë. Dhe i bënkaj me lëgjuzie ka morë përsi për shpjegimin e këti e, e, kaderi në hodësi dhe ka shkruar liber të veçant mbi shpjegimin e kushtit të gjasht të imanit, kadaja dhe kaderi. Por se neve nuk kemi mundësi të zgjerojmë në atopikat e së të të i ka përmendit për në kajim e gjëzje me detalët të shumëta, por se kemi morë për mbledhjen të së në ka bonë në mederi gjusë e likin, ku ka përmendit mbi 60 dobi dhe porosi se si duhet të jet i knaqër robi me caktimin e zoti gjëllë gjëllë luhu. Dhe kemi përmendit se me caktim e kemi përqëllim këto të hidhurin, jo të amblin. Pra zakonisht njerëzit me kaderën e ambël janë të knaqur por se në kaderën e hidhur dhe jo cila nuk përstatët me, me nefsin dhe ego në njeriut, atër njeriut hasë në telashe dhe hasë në zili, hasë në përplasje me dëshirën e zotit të bare kjo vëtjala. Nëse në mundson zotit gjellegjelalu, sot ndoshta edhe sot të e përfundojmë dhe dhe të vazhdojmë me cikëll të ri të legjaratave ku do të flasim me lejen e Zotit Gjallëxhallahu mbi veçorin dhe dallimin e civilizimit dhe qytetërimit islam si sistem i jetës, si planifikimi porjetshëm i të gjitha fushave të jetës në raport dhe qarshi civilizimeve të tjera të cilat i ka porjetuar njerëzimi. Dhe kemi përmendur se kjo tema është shumë e rëndësishme dhe me lejnë e Zotit Gjellet Gjellel në të ndalemi gradualisht në gjdo pik të cilën e kam përmen djetarët e muslimaneve por se pas përfundimit të këti vargut të ligjeratave I mënkaj i melgjuzie thot në dobin e 47 në raport me kaderin e Zotit Gjellet Gjellel u thot se në një hadith është transmitun nga pëngamberi sallallahu aleyhi sallem se kanë nartë disa njerës të pëngamberi aleyhi sallatu sallam dhe i kanë thanë Pejgamberi te Allahu sallaatu wassalam se ne jemi besimtar. Dhe kur i ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cila shenj se ju jeni besimtar, ata kan thënë neve bëjmë sabër gjatë belas, falënderojmë në rahati dhe jemi të kënaqur me hidhsinë e qaderit. Ata ra pejgamberi alaihi sallaatu wassalam i ka lavdëruar ata dhe i ka shprej lëvdatat e mira. Thodi përnë kajim el Gjojie ennehu alej salatu e selam ethne alerradhine bimurri l'kada. Për nga mërë alej salatu e selam i ka lëvdruar atat të cilat durojnë në kaderin e hidhur. Dhe kjo është porosia e 47, që në një trasmetim për nga mërë alej salatu e selam edhepse disa përri djetareve e kanë kontestu shumë këtë transmitim, mirë për Ibn Kajim e Gjozije argumentohë dhe dokumentohë me këta edhe nëse fakti këja ditë a qëndrona për jo me nga mbira lehi salatu salam në shumë prej vendeve të historisë të ti ka lafdru shok të cilët kanë qenë të knachur me kaderin e zoti Gjelle Gjelle Gjelalu ndoj kjo është dobija 4.7 së në ne ka përmejnë Ibn Kajim e Gjozije e thamin vërbaun dobija dhe porosia e 4.8 e të qenërit i knaqër me caktimin e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, të di bënkaj me lëgjëzije, të qenërit i knaqër me kadan dhe kaderin e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, është se kjo knaqësi është tylla e të gjitha pozitave të fejst të kënjëriju. Wa hua ruhuha wa hajatuha. Kjo vetë kjo knaqësi është shpirti dhe jeta e imanit. Pro njëriju, nëse nuk ka madje edhe një gringës të të qenurit i knaqër me kaderin e Zotit Gjellë Gjellëllu, mundët me shkue në shembjene imanit. Mundët më rënu imanit. Pro mundët me kalu në, në mohim dhe kufër Zotit Në Rujt. Andaj, besimtari du të me qenë shumë i kujdeshëm që në vazhdimësi, mi folve të vetës dhe me skalit për, për me qenë i knaqër me atë që ka të ka caktu dhe të ka nda Allahu te baraaka we teala, fati ben qaim el gouziya, knatsija me qaderin o shpirti i fes. Pronësi njeriu nuk kënaqet me at çka ja ka ndar Allahu, ai ka problem me fenën e Zotit xhel xhelalu. Dhe është vetë jeta e fes. Po pra, nuk ka mundsi dikush me jetsu, me gjallëruf fen në fushat e jetës së tij, ai ka problem me kët pikë. Cela është kjo pikë? Sësh ti kënaq me qaderin. Nëse sështi knasë me kaderin, do të del problemi në fejnë e ti Pa tjetër ka më uh, shfas një problem në jetën e ti Tho t'i përnë kajim e lëgjozije Madje, knatësia me kaderin e Zoti Gjellë Gjellëluhu O shpirtit të vekkulit Të vekkul më bështetja në Allah Ajë cili sështi knasë me caktimin e Zoti Gjellë Gjellëluhu Qysh më bështetit në Zot? Ska më në cimë më bështetit? Gësaj fillim ishtë është i pagnasht Dhe ketë pagnashti do të manifeston Forma ndryshme Duke armitsu njërzit Duke u përla me njërez Duke i sulmu njërzit Duke i cënu njërzit Dhe ketë kjo nga pagnashtia Dhe s'ka mund thimu në bështet në Allah Nga sësë është i knasht Vetëma i cili është i knasht me Allah Unë gjellëvala në kader Ajnë bështetet në Zotin e vetë të bareke Va të ala Varuhu ljekin Knashtia me kaderin është shpirti i jëkinit, bindjes. Allahu gjellu alë ka dhamve nga mberi sallallahu aleyhi sallam fa abud rabbeke hëtta jëtieke lë jëkim adhuroje zotin ta mberi sa të vjene bindja. Dhe kemi përmejnë se ka dalim mes dijes dhe bindjes. Ka dalim mes me qeni bindur për një mesele dhe me pas një hurireth asaj. Ajë cili ka problem me kënatësin e këderit ajë s'murë dhe më goni bind. Por shembu, përmendëm në në ligjaratët e kaluara, ku e përmendim në kaj i me gjëzije, sa Allahu i dërgon më adresë të sakt të mirat e të qijat. Apo, dhe shka mundë si dikush më ju përzije. As postieri që është në getras me lakja, me lejku i zotit nuk ja huqë. Tham, fukarallohu në qonë, ku, ku ka dash me quë, pasuninë në qonë, ku ka dash me quë, vështirësine në ndërgonë, ku ka dash me dërgu, dhe, komoditetin e qonë që atje ku donë ajgjellë gjellë aluhu. Si ka mundësi me posë bindje se i ka orë për Allahut një diçka kur ajnë nuk është iknashtë me ta. Këtu me noda ajnë që si ka defekt diçka. O postë tjeri, o kush, e kështë të meralë. A dhe dhe i bënkaj me lëgjëzije se kjo është shpirti i bindjes wa ruhul me habbe dhe shpirti dëshuris. Ajnë cili besonë se Allahu gjellë ala është i dashur i më i madh i ti se është i dashur i dashuro minta është shumë shumë i madh Allahu xhellahu ala nëse kinu koknatsi me kaderin si gnaçet si shfaq ë dashuria ndaj Allahut te bareke o te ala wasifatul muhib wa dalil sidqil muhabba wa ruhush shukr wa daliluhu po di men qeyma juzia madh vetknatsia është cilësia e dashurisë Por pra, kurrëri është i kënaqës me Allahun, kjo kënaqësi është cilësi se është i dashuruar në Allahun te bareke ve teala. Me çfarë argumente se kur vin vështirsitë ti je i kënaqës? Pse ka ardhur prej të dashurit? Në momentin që ka revoltohesh të tçënohet dashuria. Në momentin që ka revoltohesh të tçënohet dashuria. Thodi benqaim al-juziyya wa dalil sidq al-mahabbah. Kur je i kënaqës me qaderin është argument se Sinceritetin në dashuri është i vërtet Rëka pra mundësime pas dashuri Por nuk është shumë e sincer Kur je i knash me kaderin Kjo argumentan dhe shenë se Njeri ju ka sinceritet në dashurin E ti Varuhu shukri Dhe është shpirti i falëndërimit A i cili falëndëron Zotin e vetë gjellë gjellë -Gjell Prej alamenteve Që është falëndëruës është Knatsia me kaderin e Zotit e bareke وتعالى قد بنقيم الجوزيه قال الربيع ابن انس علامه حب الله كثره ذكره فانك لا تحب شيئا الا اكثرت من ذكره وعلامه الدين الاخلاص لله في السر والالانيه وعلامه الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه قال الربيع ابن انس شين تشديكوش ادن الله هو كثره ذكره Zekonisht njërzit pretendojnë dhe i rritin pretendencat mëtojnë se i dashëri Allah jam une miki zotit, jam une edu ma shumë se, kështë, se aje këj e kështë sëmerat. Ka të rabi ibn Enes, shenjë që edo është me përmenë shumë. Me përmenë shumë. Nërsa sa pretendu si i këpër i dhikrit zotit gjellë gjellë lu. Sa pretendu si sa pak për pretenduze përmendin Allahun të varë kjovë të ala gjatë dërditës me jamat jam tërditën a e ka përmend dunjan apo Allahun gjellu vala del me statistikat të rëzikshme të di përnë kajim El Gjozijik atër rabijim në enes fë in në kelatu hibbu shëjjen illa e këtër të mindhikri nga se ti nuk e do të diçka vetë se e përmend shumë s'ka kjo është lich univerzik kur do të diçka e përmend shumë kur nuk e do, diqka nuk e përmendhiq. Dhe përmendja e diqka i të qatë përmas argumenton se qatë që do. Andoj të i shefë se njërës që e ka nda është Allahu në gjelluar e ka përmendhiqëm. Si për nga meri jonë sallallahu aleyhi vësallem. Va alamët të din, aliklasu lillahi vissirri vë alanje dhe alamet dhe shenë se të dikush ka fe dhe ka din është të qenurit i sinqert me Allahun në publik dhe në vetëmi, në publik dhe në vetëmi o alamet u shukri dhe falen, shenje falëndërimit e robi është të qenurit i knaqur me kadan dhe kaderin e Zotin Gjelle Gjelalu pra, falëndërimi dhe e zër është pjesa përbërse e imanit nëse diku së dhëtë Allah u të faliminderit, që i ka than jo faliminderit në shëri aqë u të kufër e tani cila shenja se ti e falendron dhe unë e falendron dhe unë e falendron allahu në gjellu ala dhe ajë ketëri e falendron allahu në gjellu ala është iknaqë me qadhan dhe qaderin e zotit të bareke vë të ala ndaj e ka përmenim në qajim e gjëvzije në dobin e 48 se kjo është prej dobive të të senurit iknaqër me qadhan dhe qaderin e zotit tibarike, e të bareke vë të ala dobija e 49 dhe kjo shumë rënsi Dhe kjo është shumë në nënsi dhe shumë kyqe dhe shumë bërthamore. Të di përnë kajmë e ljozije. En rrida, jakumu lehu me kama këthiri min enwaid ta abbudat alleti të shukku alël beden. Fajakunu rrida hu ashelu alejt. Të di përnë kajmë e ljozije. Dëbija e 4.9. Shikoni, kjo është nësë njeri ju dhin me bërë të rektimë e zotën e vajtë gjellë vë ala, fëjton shumë. Dhe valutën të Zotit Të Barëkët dhe Të Lartë. Qëse valuta e ahiretit është më e panjohura në mesën e njerëzve. Nëse i nxjerr dolar dikujt për para, me një herë një. I nxjerr euro, i nxjerr markë. Madje ka njerëz që i din 200 vjet çfarë ka çrxgullu valuta dhe çfarë ka bërë çmimin. Me anë të markën e pastaj para masë, çfarë valuta ka vosh, e di vetë kjo ka shku kaq, banka ka shku kaq, eurota shkon kaq, madje e din shumë rënjeze dhe sa shkon 1 Pare në këtë vend dhe vendin tjetër. Por nëse e pitë për valutën e akiretit, trullavët. Thu që të dyre qatë, ca qa bojnë, se di. Qikje vej për e zotit, ca kushtëton, se di. Dhe me ndonë se është shumë pak. Dërsa njërzit e parë të këti umeti, kanë ngaru me fitu në, dhe me investu në valutën e akiretit. Pro kanë investu këtu, që atje me morë shumë. Dhe të allohë ka pa fundë. Thoti për në kajim e lgjëzije. Kënatsia me kaderin dhe kadan e Zotit Gjellefi Ula është zëvëndsuse e shumë prej ibadeteve të cilat janë dështira për trupin. Shiko, me qenë i knasët me Allahun e zënë vendin e shumë prej adhurimeve që ka e lodhin trupin. Fejeku në ridhahu eshelu alej. Mukani i knasët me Allahun është shumë ma letë se sa mi bësë të dojë. ادوريمه والذ له ذماكنست ذما لذثمه وارفع في درجته ذا است ما نجيتسه نشاللت اتي وقد ذكر في اثر اسرائيلي ان عابدا ابد الله دهنا طويله فارى في المنام ان فلانه الراعيه رفيقتك في الجنه فدي قيمه جزيه ترسمته من يترسمت الى اسرائيلياتهه س ني ادورواس e ka adhuru Allahun shumë dhe a kemi parasu i që shqipja adhuruas rinë vazhdimishtu i bëjtët Allahun e ki a gjërushëm e ki të e përmend Allahun e ki e të falë namaz në na file e ki të dhënë sadaka jetë e abbet ban adhurim shumë pra kur ti vendosët tito dhe ti kujtë adhuruas pra ajë mbizotron të ajë adhurimi thot e ka adhuru Allahun kohë të gjatë dhe i është paracit në shfaqe i është shfaqa ti në lajmë se një grua është shëshërusja si jote në gjennet fese e le anëha dhe ka piti për ratë gruje deri sa e ka gjet dhe është interesu se si ki mundësit ti dhe ajo ka qenë qobane i ka rujt dele këti gara interesant çish ka mundsi me mri ajo në pozitën tëme çfar pun këmbohone apo është çudit çish ka mundsi shumë njerë çuditën çish ka mundsi mkon kë apo barabar me mua por te zoti këto fjalë nuk shkojn ti çka mendon për veten ç'ka ç'me të bë? unë e ti sa e menoj në anë vetën kjo sul rol realitet ka ditën e xhikimit mizan ndërlesh mizan kaç si dush plas si dush mos plas më mirësh muknoç andaj kjo është udit që shkou mundsi dhe e ka kërkuar kët gruaj dhe e ka pyet A fallesh natën? Ka thënë jo. A xheron ditën? Ka thënë jo. Ka thënë çka bën? Ka thënë çka bën? Ka thënë nuk kam kësa durim e çka bën ti? Ti jashtë më. Ja sadaka? Ka, ka thënë jo. Ka thënë po çish kë i mundsi më mu kanë barabartë me mua? Atere, i ka thonë, të edhe këri, kujtojo, kujtojo pak, që ka ki, se më ka arnë lajmë i se ti je barabarë me muë. A, une kam shumë adhurime, ka, une shumë ka investue. Ja, ndi që shqipje, një anë i me investue miliona pare, a dhe normal që ka fitu miliarda. Po mi arë që ti milio, miliarderi, një lajmë, se filani ka investu dhe dhe dhe ka fitu sa ti. Se besonaj, nuk i besonë e thonë, ti sa i ke investu një milion, e ke morë një milion, në regu, po qësë filan i ka investu 10 dënarë dhe i ka morë sa ti, se besonë, edhe kjo është u dit, unë sa punër e kumbam u kanë dikush barabarë me mu, pas ta i ka thonë, të edhe këri, atërë ajo i ka thonë, kësejle të në wahide të në hi e fije, ka thonë, një cilësi dvogëll e kam, ka thonë, qka është, ka thonë, inkun të fishit dhe tinë, lem e të menë në enë fi rrëkha. Ka thënë nëse jam në vështirësi, nuk shpresoj, më konë rrëkha ti. Që më dhjabja Allah unë i sprog, nuk thot, ah, sikur, mos të jem qëtu, po të jem dikën tjetër. Wa inkun të fi më radhin, lem e të menë në enë fi siha. Ka thënë nëse jam në smuje, nuk tham të shakon ish nosh. Të shakon ish nosh. Wa inkun të fi shemsi, lem e të menë në enë fi dhilli. E nëse jam nën vapë, në gjekë, të djelit, nuk thamë si kur t'i shakonë nërhije Kale, fe wadha al abidu jedehu al arasihi ve kale, a hadhihi khusajla E ka vendosë ki adhuru si dorën në badhin e ti Dhe ka thamë, a që sa i thuti qëlsit vogël Hadhihi wallahi, khisletun adhimetun ja gjizu an hal u badu ka dhënë kjo pashë Allahun është një cilësi shumë e madhe, a dhërru si të Allahut shkanë mundësime me e pas. Ajdi që shqibje kjo, qatë gjendje qka je, je mu kanë, ma i kinasht të ndunjo, nuk shpeson më të ndryshua. E cëli peneve tash, cëli peneve tash, në pozitën qka ashtë, në ekonomin qka ashtë, në finansat qka ashtë, në autoritetin qka ashtë, nuk shpeson ndryshë, cëli. Cëli nuk shpeson ndrysh Elhamdullillah me një ton të vogël themi. Mir po, elhamdullillah. Mirpo ke elhamdullillah gati mos mukan që e besojmë që zvan me thondri që ku me diçka dal pi barkit, çfarë dër çka. Andaj shigosh ai ka thonë ki, çica i thut se si të vogla, më u ka në klas në çata çka je, çka e vogël dogo ti, çka ka thonë të ka ngrit barabër me me mua në pozitat e larta. Andaj Fadim bin Qayyim el-Juzeyyë, është transmetuar nga Ibn Mes'udi Radiyallahu an se ka thane me radiye be ma unzile min as-sama'i ila al-ardh ghufr lehu ka thane Ibn Mas'ud radiyallahu an dhe kushëj Ibn Mas'ud yani ulemave të sahabeve. Ja ulëma me titullin e sot që më ulëma me titullin e shokuve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thane kush është i kënaqur me ata që sbretri qielli i falën gjunaht. Vaja çka sbret be qielli? Çka sbret be qielli? Sbret kej okay, që ajo që ka me tyje pëj qëllit ka zbrit skarpit i kuj tjetër abo, dhe njëse ka thënë Hasan Albasriju haqjaji është përmja e gjunave t'juve abo kër i kanë shkua haqjaji, kanë thënë, i kanë shkua Hasan Albasriju i kanë thënë këshyre për haqjaji që po banë po vretë dhe po prejtë rebel i madhë zullum qar i madhë ka thënë a nuk po organizon diçka këndër ti ka thënë aj është përmja pa dhe pasqyri e gjunave t'juve Qysh, ju kini bëhë gjuna, Allah ju ja ka që një haqqash, mëzdeq të e bubekër me të qukë. Ti i banë, na i bëjmë Allahu i gjellohet gjuna, e i rebelohemi, e nuk e dëgjojna, e namazët i bëjmë që është të veç fotografi, e, e, e loj loj gjuna, i vetë zotë i madhë i diqëfar gjuna e bëhot, pas taj na shpresojna me ardë, Omer i bën Abdullaziz, jo Allah, zvjen kurë, se së mundë më përstataj, qysh, qysh kishë më, më përstatë, së përstatë të, andaj, Ka thënë Abdullah ibn Mesudi, kush knaqët ma që ka zbët i qjellit, i falën gjënavë. Dhe i përnë kajmë e gjëzije, ka pru edhe shumë për i trasmetimëve, të cilat janë për i selefit, ku kanë zitë për me qenë njeri ju i knaqër, ma Allahu në gjellë gjellë luhu, dhe se kjo është investim ma i vogël, me fitim ma të malë. Cila është ajo? Me qenë i knaqër, ma që të kanë da Allahu të bareke, vëtë al enë në rrida jefta hubabe husnë el khuluki me Allahi Teala vë më anës më khani kënash me Allahun a shiko lë Allahi nuk vjen dhe një cilësi në hadithet e pengamberi së sellem dhe cilësohët si shart apo si shtil vetëm sa jo përfshin këtë fejen kur ka thonë pengamberi së sellem enë tuk min e billa mi besu Allahut së shkë fjalgoje kjo është me, me të përfshin këtë jetën me të përfshin këtë jetën kur thoje mi besu me laçeve, kjo nuk është fjalgoje. Kjo është mi besu me ta madhe me, me angazhu me laçën me shkruj Xuna. Shkrua. Ma. A morrë. Ka thon disa prej selefit kur i kan këshillu Xuna ç'ka thon, "A zvien marë me angazhu me laçën ç'a tërë me di shkrujt qciat." Me shkrujt. Aba, mi thonë një njerit, "Shkrua çeto se janë të voth ç'ket Xuna. A zvien marë?" Don shkruajse unë e baj. Po ajo për për di shkruan, me laçën vetëm shkruan. Andaj Uh, gjdo pjesë e imanit është përfshirë, se nuk është vetëm fjalgoja Thati mënkaj me lëzije Të qenurit i knaqër me caktimin e Zotë i Gjellë Gjellëluhu e qel derën e të qenurit i edukum dhe i bam tërbije me Allahum dhe me njërzë Wasëkët jeftëhë u babesu i lëkhulluk me Allah mësë me qeni knast me Allahum Gjellëvala dhe kaderën e ti e hap derën e raportit tek me Allahu xhallahu te ala ve ma an nas dhe me njerzit fa in husnal khuluq min ar-ridau wa su'al khuluq min as-suht fadiba qayma al-juzia vërtet sjellja e mirë, terbia e mirë është s'është i kënaqur me Allahu xhallahu te ala dhe sjellja e keqe është për hidrimit me caktimin e Zotit xhallahu te ala wa husnal khuluq jablu gubi sahibihi dërëgjët e saim il kaim vë su il khullu ku jëkullu l'hasënat kema tëkullu në nar al-hatab thot silja e mirë e banë barabar njëriju në më ataj cili vazhdimisht falët dhe vazhdimisht agjeron dhe silja e keqe jahan njëriju të mirat që shihahan zjarëri cka dronët dhe kjo është hadithi për nga mirë sëllëm dy hadithi ka thamë për nga mërë i sallallahu a.sallem vërtet a i cilë e kosilin e mirë është bara vartë me atë që ka agjeron dhe që ka falet natën pa unë dalë Panem do lezer ki parasish fotografim njëri vështë dhimisht qohot natën e prish gjumi, falet falet edhe ditën i njëti agjeron kjo sikleti madhë që i dusht me provu, provoj e dy dy të veç më qumë u falë natën dhe këtë vjene si firi me po si firë e ma gjëru ditëm kjo sh... e pala me ndo këta përdit me bo, përdit, përdit deri sa e marë mo emnin këj falët në atëm, këja gjëru në ditëm ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem a i qka e s'ka s'jelën e mirë balabar me ketë balabar është dhe a i cili e s'jelën në s'jelët e ti i keq thotë për nga meri a.sallat vësallam në hadith vërtet zilija i ahan njëriju pun të punë të mirë a që zjarë i drujtë, zilija. Pse? Se zilija është hidrim me kaderim. Apo, edhe i munkajim e ka shembolim me postjerim. Apo me postjerim. Postjeri e dërgon letrën. E dërgon mali. Thonë të ka qufi la një që ta. Allohu gjelluar e dërgon me laqën. Qoja që ti që ka që riskë. Ki thot se dukta, kjo paka. Unë e mërëtoj ma shumë. A i tjetëri pse ka ma shumë? Kjo faktikisht është ti thonë Allohu, ti Ti nuk dëm e do. Ti mumjet më pak se arti, a kush e haj? Njerëzit thon, çysh bash, çshtoi vje, po çysh i vjen drejtë. Aj më dosh të bën miliarder, më dosh të bën miliarder. Jo miliarder, të bën me lut me parë. Por çdo. Dhe ata nuk e ndal kur gjë. Andaj do të bën kë i me aljozie, kush është i knas me Allahun, i ndrejë të qellja, me Allahun dhe me njerëzit. Pse me njerëzit? Sa s'ka kurkuj nam i hip në qaf. Se si ka më kurkuj kur gjë mu kënë që i ka diçka që i mungon e diku me lipaj e lip të ajë cili i ka qështjit në dorën e tina ando që kjo është dobija 5-10 këtot do i përnka i melgjëzije se kjo edhe të ndreqë s'jeljen e tani e kunder ta kur diku shko s'jelje problematike zdi mu s'jelje me njërzin zdi me respektu a ka probleme kaderin? ka a i cili ka s'jelje të mirë a ka probleme me kaderin? s'ka nuk ka probleme me kaderin nga se i ka menaj Drejtua se ndërë Tëtë i për në qajmë në gjëzje Al-Hadi wal-Khamson Në në rrida Juthmiru surura l-qalbi Me l-Makduri Fi gjemiqë l-Umor Tëtë i për në qajmë në gjëzje E pazët E njëta Dobi E të qenu të iknaqër me qaderin E zoti gjellë u ala Se knatsia me qaderin Të asjel Knatsin e zemrës Ma të të qka është caktua Në të gjitha qështjet Wa të i bën n dhe ta siel shpirt mirësin dhe qëtësin në gjdo gjendje. Nëse njëri u shtë i knasë me kaderin, e para është së është zemër knasët. Nuk është zemër plasët. Nëse njëri u është zemër plasët. Dhe me bom me jakshirë ka pi plasë zemëra, pi ka kaderi, s'ka që tërka. Ose ngon gruja, ose ngon vëmija, ose ngon baba, ose ka pare, ose se respekton dikush, O fatun e meritoj më shumë poskam çeqne dikat këndej ka s'ka ndryshje. Edhe thot i plaozem rapo. Tha ti më këni, më koha nik nas i, i, i knosë zemra. Dhe i knosë shpirti. Dhe kjo ka dallime, zemra dhe dhe shpirti. Dhe çetçohet në çdo hall. Kini po njeriu kush çetçohet, pse çetçohet? Mi thon diku pse je çetsu? A më thon se jam shumë mirë, pse ta jam çetsu? Po pse jam shumë keq? E qatë ka bohë më kënë këtë, e pasë të janë njësë me nëmru. E kitë nëmru më të janë, dikon defekt me kaderën. Që kjozë banë, që kjo më ka ndohë, e kështë të në nëra. A da di më në kaj me lëgjëzije. Va të me njënë e të lë kalbi indë kulli me fziin vë muhliin minë umurit dunja. Dhe ajë cili është i knasë me Allahun e përfiton që të si në zemrës. Të me njënë, që të soot zemra në gjdo panik dhe në gjdo për i frigës. Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kenë shumë e gëjt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dë një herë, do më i dal prej vendit Zejra, se është u frigupi kësaj bote diçka? Jo. Vetëm një sandështut, për i Allahu xhaluana. E ai cili tutët Allah, pe Allahu pikë kësaj bote s'u tutë diç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bos fuqarallok, ka bos luftra ka pas tortura, para më ndopë pengambërisëm një periudhë Medine ka flet me me sigurinë të dera. Ki më përmend në historinë pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Ka flet me sigurinë. Dhe ka ruajt Sa'd ibn Abi Waqas. Ka ruajtur me shpatë të dera. Nëse ka dashur Evropa pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Deri sa Allahu Jellalul Ghadhan thuaj atile shkoje, Allahu trum. Dhe kjo ka qenë prej mucizateve. A mundi me para me ndu me fletë të dera dikush me truj, të dojnë me të vra? Kjo është së po dhe ma dhe apo? Por se për nga mberi, se sellem, nuk i ka dalë zemra për i venit. Andë dhe dhe për në kajim el-gjauzije. Wa berdu l-kanaa dhe ftohtësia e vetë mjaftu e shmëris. Kër njeri ju është i knasë me qa që e ka da Allahu, është i ftohtë. Kuptimin nuk është temperamen, nuk është i nëz hi min robbi hi thot, dhe është iknao që robbi dhe lakmon që ata që e ja ka da Allah u te bareke dhe te ara këni pa po vëzër njëri ju sa të mirat i ka por nuk lakmon të që të që i ka ku lakmon që të që të shkas i ka që me bo me janë njëmru anë, andaj tham djetarë ku të përmemi të civilizimet e huja dhe civilizimi islam zakonisht kam problem me njëmrimi në harameve apo se e ka bo haram me pi alkoholim e numrojmë edhe e theksojmë ta ose dojmë pëse e ka po aram gratë e huja dhe e theksojmë ta pëse e ka po aram më mlu gruja dojmë mu, mu shfrinë në pamje por djetarë kanë thane kondër ta pëse s'pi numrojni halalë se ju dalin shumë e pasaj del Allah i mirë pëse e ka leju rushin me pisi rush apo e shumë prej pëmve e pëse e ka leju shumë prej përimeve me bomi përment mirat Adres shumë në marko, por theksojnë tek xhia. Te ai i cili është i tkënas me Allahun, lakmon te çajë çka ka kë. Dhe i kundërta, ai që s'është së i tkënas, vazhdimisht e shef i ka më çinit dikon çka s'e ka. Me bomë poshtë ata. Ai edhe me bomë çit në prondëra çata prapë s'është i tkënas, s'e ka diçka tjetër çka ia çet Allahu. Vazhdimisht. Andaj ta pejgamberi s.a.s.l. kush e ku ka shqetësim këtë dunjë, Allahu e shëtit dhe s'jam si lehtë punë. Se a kim pa? Po? kush është i flak më kësaj bote. Vashdimishtë, vashdimishtë, një telefon një del tjetri, një vetur del tjetra, një shtëpi del tjetra, një trekti del tjetra, e vashdimisht është në kërkim. Dhe, si kur tha për nga mevës në tajs, u shkatroftë robi dinarit. Dhe a i cili adhërën Allahun, Allahu jam ledhë. Nuk jam ledhë, parët, jam ledhë brengat, është rahat, jam ledhë brengat, është rahat. Tho di për në Kërë është i knastë knast, me kaderin, është i knastë se Zoti i ti i ka ndorë punët e ti. A i cilë është i knastë me kaderin e Zotit, a i e dhe është, që ka thotë? Thotë a i ka ndorë, kjo, kjo është knatësia e madhe, kjo është knatësia e madhe. Vëllojë sotë njerëzve vë mjë dhe thamë, një pasunik i kësa i bote, kam i morë punët e tu a ndorë, a i të rimasë. A i kipa po që i shetës pasa njerë i rrugës? të çujec me thonë një miliardar e kam marr porçi për timet rrit me të, të sigurohet hollat e me të shkollu fëmit e me të nejtë ti paga tatimet me ti paguaj të njeriu për shkak se ai di pasurinë thot rregulla apo rahato apo se njeriu jam me pas në shtete të huaja apo në shtetet e parave rri rahat pse do e kam një atje njo nai po para mendoi i cili e ka zotin e ardhur të tajm ajmrimas Ushka nevojë më të pas probleme. E atar pse na nuk kemi kështu se kemi problem me besimin ton në Zotin A drejtov. Wa istislamu li mawlahu fi kulli shay dhe i nënshtrohet Zotit vet në çdo çështje. Wa ridahu minhu bi ma yujrihi alay. Wa taslimu lahu al ahkam wal qadaya dhe ja dorëzon të gjitha çështjet dhe ato dispozita që kanë bën me jetën e tij. Jë dërëzën Allahu të barëke vë të adha Wa atikadu husni të të dbiri Dhe mendon dhe beson Se Allahu mësmi të planifikan Wa kemalu hikmetihi Dhe beson urtsin e plotë zotit vëtë gjellë gjelalu Wa jë dhëhëbu anhu shëtë Wa rabbihi la gëjrihi Wa të barrumihi bi eqdijetihi Thot dhe jë largon kënatësia me qaderin Ankesën Pizotit të njërzit Këtë e bërrupu në hubi mbi e këdhijet i hi, dhe mëzdurimin me caktimet. Këni pavle zera i shka së shtiknasht veshankohet. U dash me fitu qëta, bësën e fitova. Kujt të kushit i ankue. I e të ankue njerit pjalojt. A pi be qështu? Që njerit i ankosh, shkon të njerit, ankosh të haj, pi kujt, pjalojt. Në mundë, këshyreve s'maqoj. A pi be qështu? Thëti për në kaj me gjuzije. Kush është i knash pston piçëçaj, pi kësaj liksije, kjo liksije zot. Mi thon njerëzve s'po kam. Po mirë kjo s'po kam, kush ta ka ndërprej zoti? Po te kush po ankohesh? Po ankohesh te fukaraja pi pasunikit. Ai pasuneka. Atë daí dhe bankaj me Elxije, Allahun Sufjan al-Thauri, transmeton bi Sufjan al-Thaurit, kur stjep Allahu stka dhon se s'ka, se s'do me të vao. E kuraj çdo qishta Muhammed Kutbi, sikur fmijës, kur prindja jap në loj. Apo jabë një sendë, e moment ja merë A quëtë prindi Se s'podi E merë përshimë më sendim Edhe e le më tavoli Thë s'ka me prejk Apidhimët, jo, e dinaj përse ja ka morë E kura lau na i merë që shtu Nga ja merë, s'ka, s'zduhet njerë Masë djetët a japë Nga du të më konë të nënështru Ma e dipëse na i ka morë Shumë qështje dhe zërë ka mundësimi na i morë Munët sëjtë me ti morë Munët veshë me ti morë Mund të ketë me ai ti ka dhonë vetëm. Pse na çudit në për shembull metamorfozë? Po pse çuditni? Kur ti ai ta ka dhonë ai ta marr, është e tij na. Lillahi ma fi s-samawati wa ma fil ard wa ma baynahuma. Të Allahut janë çjellë dhe në tokë. E çjellë dhe tokë është e ta. S'ka nevojë të mu çudit. Ti janë. Thati ibn Qayyim al-Jawziyya, "Weliza samma ba'd ul-arifina ar-ridha husna al-khuluq min Allah, fa'innahu yujibu tark al-i'tiradhi alayhi fi mulkihi." të di përnë ka jim elgjauzije për këtë arsye kanë thonë disa djetarë të cilat e njohë fin qësh i bje më kanë i kënasht me Allahun kër e kanë pëjtë definicion qësh është ka thonë më kanë me Allahun në raport të mirë mukon më kanë me Allahun në raport të mirë dhe kjo mathje që shkuptohet musë më rebelu që ka banaj në universin e vetë këtë kjo apsir edhe nanta jena të Allahot A, a e godet një ilë me një tjetër, a e shlon dilin ma shumë ala pak, a e ban dimën a verë, a e ban fukar a lëkë, a e ban me pasunin, a na jep shnet, a na jep smuje, kitë kjo, mësë atë ju përzidi kujtë të veni hujë, jo. E po, kujna kemi vankuje? Shemob, kur ta shena lau një smuje, a i është të punu në venin e vetë, Ai, ka kriju ti, vendi, ku i jeti, s'mu njën krejtë, ku i të këmi janë ku? Ku i të këmi janë ku? Ta ai, cili s'ka ndorë kërgjohë. Andaj, dhe ti përkaj i përka, melluzi e ljuzi, se kanë thonë disa djetarë, knatësia me Allahun është musë më ju revelu që ka banaj në universë. Qa kimi thonë? Andaj, tha Allahut të bare kjo vë të ara, se ditën e gjikibit njërzit zguzojnë mi fol Allahut. Zguzojnë mi fol. Vesh ku të ashove zguzojnë mi fol Knacija me kaderën e dhoti gjelluala ka shumë për e dobive dhe shumë për e shërime, vëllahi, shumë për e kancerave dhe smunjeve të rana, në bas të studimeve të mjekve, janë nga nga shqecimi, nga mbledhja të keqës, apo, pse, pse ju ka, ka mbledhja me keqës, me një vendhe, ka shpërthi pastaj në mënirë fizike, dhe kjo ndodhë dhe zër, apo, që mundhë, friga e madhe e një, E, i, i shkakton turbulens kujna frimarjes dhe frimarja e ngarkon zemrën ngarkimi zemrës e ndalë trunim dhe Ibn Kajim El Gjauzije ka folë për këtë mesele se kër njeri shë e panik i ndalë frimarja dhe kitë ki proces e pje pasaj mësë me di që ka me bo andaj duhet njëri ju me u arvat më kanë i knasht me caktimin Allahu Tebareke vë Teala thot Ibn Kajim El Gjauzije ka thonë Ibn Mesudi radhi Allahu Anë El furqi u el ghina matiyatan ma obali ayyuhuma raqibtu in kan el furqi fa inna fihi sabru wa in kan el ghina fa inna fihi el badlu ka than ibn mesudi radiyallahu an ka than nuk e kam dard se a fuqara llahu a pasuria yan mjet transportuset me yat nese es fuqara llahu bajsabr nese ka pare yap që të e ka pa po Ibni Mesudi këtë e rejtë. Pra, fukarallëku është matije. Matije, lezërit, arab të i thëjnë, devës, kalit, gomarit, i thëjnë, matije. Pse i thëjnë matije, së është transport. Ibni Mesudi, fukarallëku dhe pasunin e ka qujtë mjetë transportus. Qon ka Allah. Tu dhja qon ka Allah. Të adhimi shpidzu. Nëse e fukarallëku, banë sabër qon ka Allah. Fiton, investim. E nëse është, kipore jap, edhe kjo çon ka Allahu xhel xelalu. E nevet cilën mundam mu, muan ku në asnjë anën. Allahu dëmni Mesudi se uni nuk e kam ngale se ash fu ka Allahu apo është tjetra. Gjithashtu do të bën qaim el-jauzija, ka thon Omul Khattabe një ditë prej ditëve bashortës së tij. Shiko fal mençuria te gratë e muslimanëve. Shiko fal mençuria me bomba me e apostolon, ni buri sodit, gryezvat kët fjalë çysh kishmiu kundërvi. Në një, një për e dhe është idhnu omër Mkhattabi, me khattabi me gruënë ti. Dhe i ka thënë Wallahi le esu enne ki. Ka thënë Wallahi ka me tashiju të keqen. Kuptimin me eduku me me diçka që ka të lëndon. Se e ka idhnu ka thënë ka me tashiju të keqen. Atëherë e gruja vetë i ka thënë kështu. E të stotiju e në të sërifeni andil islam ka thonë mirë a mund është ti me më largu për islamit ba'de i dhedeni la, masim ka ullzu allahu, kale Umar la, Umar të khattavi ka thonë jo, për islamit së në të largoj atëheri ka thonë e gruja e cila koka e keqe që mund është me mbash i ju a kuptu këti nëse së më largon për islamit qka të dush me mba nuk, nuk logaritët e keqe se mëse mjetë islami shka shka hupi me a than që ta a bo një gruja sotit, që ka të thot ajo që ka të thot, kejt e dim që ka të thot më një me shkruj që ka mundet me thon mundet me thon këta, po edhe që ta mundet me thon ama që ta që ka thon një gruja omeri së në thot, rral Andaj zër, këto kështu e ka në këshir nëse ti së në nërgëm për islamit nëse une rruhem në raport me zotin nuk e hum për zotin, tjera Quen, apo dhimdja përkoshme Spravat përkoshme mirë për nuk lëgaritët se Më ke largun nga e mira Tësër më ka caktua Allahu të bareke Vëtë e ala Gjithashtu të di përnë kajim El Gjauzija e Thani Vëtë e alë khamsun Porosija 52 Enë afdalë lë ahvali rrëgbetu fillahi Vë wa la vazimu ha Ka thonë gjendja dhe halë i mëj mirë i robit është Kur lakmon pas Allahu të bareke Vëtë e ala Vë wa la vazimu ha dhe gjërat që të ngërthejnë lakmija pa sallallahu te bareke ve taala dhe kjo nuk plotësohet pa yakin dhe rida anilla nuk lakmon dikush ka allahu vetëm se në bindje dhe duke qenë i kënaqur me allahun te bareke ve taala a e kuptot s'ka hallma më të mirë se më lakmu ka allahu më lakmu ka allahu më shku më lakmika pra ti vazhdimisht më kon i, i flak dhe i mallëngjim për ta thotë bon kaimi po kjo sa rrihet nëse ti i knast Por shemë, nëse neve nga qënë allahë një sprovë, dhe neve tashë në konflikt sprov, sprov Allah, me ketë sprovë, e sprovë ashtë prej allahë. Qishë mujmë me lakmuk allahë, kur jemi në konflikt? Ar lakmon dikush këronë në konflikt me dikant? Por shemë, dikush do me të bo keqë. Ar lakmon ti me shku kaj? Së lakmon. Nëse ti e di se dikush, do me të bo shërën, ar lakmon kaj me shku së lakmon. E nëse e di se të prit mirë, e të banë mirë e ta do të mirën alakmon po lakmon e mirë nëse na nuk mendoj mirë për Allahu dhe se jemi të pajtuhur me kaderin çish lakmojmë ka aj ndonë shikoj se ato janë shumë rrezikshme janë shumë rrezikshme na nuk nuk i dim sa mrin rreziku thadhim qaim el jozie për këtë arsye ka thon sehli hadhul khalqi min al yaqin ala qadri haddhihim min al rida ka thon njerzit kanë hisën nga bindjen allahun jallahu ala çat sa janë knas me allahun te barake wa taala wa haddhum min ar-ridha ala qadri raghbatihim fi Allah aata nuklakmoen ka Allahu parvesen çat do se an knas me Allahu. Për shembull dikuj dikush thash këtu prap vjen pretendimi sa e don Allahu dhe sa lakmoen ka aj sa e knas me qaderin. Sa e knas me qaderin. Hadith ibn Qayyim al-Jawziyah 350, porosia 53 en ar-ridha yukhallisuhu min aybin nëm lum lum yabehulla tabiqa qaima juzia do jane kta shume es me ranse kjo tabiqa qaima juzia do bia 53 se kqhenurit i knoçur me caktimin e zotit e shpoton njeriu nga nënçmimi i asaj se ka allahu se kaënçmu wamin dham mim ma lam yadhmuhulla dhe e shpoton njeriu nga përbuzja i asaj se ka allahu se ka përbuz Faqin al-abd idha lam yardha bishay' aabu bi anwa' al-ma'aib sepse robi kur s'shtiknash me diçka e nënçmon dhe e porbuz me llojet e porbuzjeve apo sa njeriu por shemb ja i haçon Allahu një diçka e dinai me hikmetin e tij afuqarallak asmuje a, a, a ku ta din deshje a përplasje a lloj lloj janë shumë ta që farë përbuzje pas ta i përshkru në kësaj së prohe shumë e kur është t'i knasë me Allahun i i kitë kësaj Allahun ndërshë të se ka përbuz Allahun ndërshë të se ka, ka përbuz dhe përbuzja dhe në në qmimi dhe në qmimi diqka e qka Allahun se ka përbuz që shqipje mësë me pas shumë tërë prej Zoti Gjellë Gjellë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d dhe me përbuz di kan i cili s'ka gjuno. A do? Për shembull, njerëzit kur janë tkënas me kadrin, që fuqallaja, etj, të s'tikënas me kadrin, e shikon pasunike dhe thotë ky, ke pa, ki ka pore. Edhe te aj lloj-lloj nënçmimi krijohet në krye. Çka ka faj aj? Gjunoj. Faj ka përse s'i dëveta. Po çka ka faj ki çat shumë që e përbuz vetë se kis ka. A e kuptuat? E kurosh ti tkënas me kadrin i hi kët kësaj. Po ndryshës mundet me ik. Andaj ti e sheh për shembë fuqarain, thotë, Ki, "Kisha ka parë." Mirpo pa e ka për çëllim shumë sene. Vetëm na nuk duhet me shikuar ka para as ka para. Vetëm tak vëllogët do të, të, të më shikova. Ka dëvojmëri apo s'ka dëvojmëri? E don Zotin se don Zotin, e don pejgamberin, nuk e don pejgamberin. Osht me musliman, s'osht me musliman. Tjerat janë gjëra të cilat nuk na interesojnë. Pse? Nëse me këta dallohmi si musliman, me këta dallohmi si musliman. Thotë Ibn Qayyim, el gjozje dhe kjo ja ul pozicionin e robit te syne zotit kur ti anëndhmonse ndet. Walau anna rajul shiko për shembull si duhet me kuptuar këtë zot. Walau anna rajulan sanaa ale taama wa qaddamahu ileyka fa'abtahu wa dhamamta la kunta muta'arridan li maqtihi wa ihanatihi. Por me kuptu kët meselë. Nëse në një jetë thotë ibn Qaym el-Gozjeja ta përgadit ti një ushqim ta përgadit një ushqim edhe ta jep me hangër edhe ti e nënshmon dhe shfaq gërditje në veritësh sa i keçko ka zbojka kështu me ra thotin me këtë vepër e ke ekspozu vetën me të mori nati qështu ta ka po ushqimi kjo andodh me grujëm dhe zëra nuk dohë a mërë që të me thonë grujës katastrofe pas ke përgadit a dhe me thonë mashallah a mërë që të me thonë jo, dush pak mu sërvilos shumë e mirë koka, mirë koka edhe nëse së të pëlqenjë, pse? sepse të të të të të mbërështu e, e banë më të mori në atik dhe kjo s'ka të që të mbëryshet s'ka të zhidhe tjetër thati përnë kajim e lëgjëvzijet e nëse tjenë në nëshmon apo u shimi që të ka përgadit kjo edhe nëzit që më i këput lidhjet taj me tyje apo, nëzit me më i këput lidhjet me tyje m S'ta bajkur A i bjeqë është do Ka të kale Ka të dhësatë të sëllët e njofin Zotin Gjelluara Inna dhemmel mosnuahi va ajbuhu Iza lemje dhummehu saniuhu Ajbetun lehu Ka të hënfi Ka të dhësatë djetar A i cili e nënqmon kriimin Nësa Allah ose ka nënqmu Kjo është nënqmin për kriusin Të barëke o të ala A i bjeqë është do A i bjeqë është Oshimul... do Te shikoni një yere në udhë bila me tmeta. Allahu ç'është e ka kriju. Atë nuk nënçmon. Realisht pas këtij nënçmimit, ku bje? Ai s'ka faj. Vjenën çmimi, mbi kriusin. Apo e ç'është më rad. Allahu do zëto lëvizje e Zotit në universin e ti, nëse ai s'e ka nënçmu. Apo nëse ai s'e ka nënçmu, për shembull. Mos nuk bën me dawn për shembull, apo thij vë Ismail koka, jo, sa ai ka nënçmu. E ka çuajt e poshtër, e ka qëjt, e papastër aje ka qëjt, edhe në e qëmë qështu zinojen, aje ka qëjt ligë, edhe në e qëjt a bo, mështë vjenë të këshme nga thonë e po mirë atër e kërejt jo, kër e ka në nëshmu aje, regull po kër aje se ka në nëshmu e ti e në nëshmën atër ti kihin konflikt me hati cili e ka përgadit ata ekstremeral rruan nga gjestët në nëshmimet e shpejta Si tha Ibn Abbas radhiyallahu anhu në komentin e fjalës së Zotit jallahu ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allahu ad-din sin intrftar, çka tha Ibn Abbasi në komentin e këtij ajeti, tha ja njerëzit në mezhles, shokët në mezhles dhe kalon një gruaj edikon, ka thonë janë prej tëra e kshir tinza, nuk e shohin këto e شاف اللهو, ç'to ka zvit këtë ajet. Andaj peshano tinza në çmojmë dikon jashlejmë një fjallë, dhe a i thojna, shuji se së në do gjojë, apo së ta i përnë qajimi kjo vesim e i poshtër, ama Allahue e ka dëgju. Një ditë për i ditëve, Aisha radiallahu anha jashlejmë një fjallë hafësës, ajo ishte pak e shkortë. Po, zekon një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një q Nga meri zemë nuk thaë mirë se se niti kërkush, jo. Oja ishe, me morsh këtë fjallë shkaj e thave. Me morsh këtë fjallë shkaj e thave. Dhe me e qitë në deti. E trullavë këtë detin. E njërosë këtë detin, e nëzinë në detin. Andoj, sa fjallë na, me bëm me, me nëzjetë në deti, që i banë detin? Ama na qishmëndonë shuysës në diti, shuysës e kisë unë pa, ja shlova, ka njerë zjovëdhezër me dy Kjo poshtërsi jo vlezon. Kjo, kjo në çmim të madh. Dhe ai ç'i doi e marrsi atu këta. Ka njerëz që fol kështu. Apo kështu, nuk të këshij. Kjo vlez apo shtrësi. Pej nga merësen çafirave këtu ka fort i ka kështin si. Ka kështin si. Derisa ai është larguar. Do sa sot musliman me musliman, ja jep dorën kështu, ja jep gishtin kështu. Dhe pastaj prart Allahu më udhzuë e më drejtuë e më jaqë të mirat. Jo vlezon. S'ka mundsi se në herë më rapësinit Allahut mbarohesh se njeriu njëherë mëra, pisinit Allah, shka, nësa Allah njëherë të malkan, Allah në rujtë, ti kusht pështonë ma, askusht, andaj gjestët, levizjet, në nëshmimet, të zhe du të kontrolon me, me nbjëshirën e Zotit e Bareke, vë të Ara. Gjithashtu, do bia e 45, e 54, në falni, të di përnë qajmë el Gjuzije, enë në nëbije sallallahu alaihi sallem, se el Allah rrida bil qada, të të peng që t'i mundëson Allahu t'i e t'i knaqër me kaderin dhe kadan. Dhe vetë kjo lutja për nga mirë se më argumenton se kjo që është shumë më madhe. A na e përmendëm një një një për gjeratave, se për nga më bërë nuk i lutën Allahu të për senit e saj bote. Për shumë, Allahu nuk dhëtë, nuk dinan e dhe një për oh, një për oh, një për oh, një për një për një për një për një për një për një për një pë O Allah, çka? Gjithë lutjet e pejgamberëve janë për çka? O për kët botë që kanë të bëjnë me islamin, udhëzoje filonin apo oruna prej këqijave ose me me botën tjetër. Andaj shikoni në momentin e pejgamberisë ami lutet Zot, o Zot mund soma ç'tijesh, ç'të jemi mëkuar me taktimin tan ka tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadith se ganzen imam ahmed dan imam bin sa'yuh allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratike ala al khalq ka tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem o allah ti i cili e din gajbin wa qudratike ala al khalq dha ki kudrat ndikrijesat ahyini idha kanat al hayatu khayran li mamunsa ma yetu nasejta esht e mir per mua Dhe ma më mërë shpirtin, nëse me ma më mërë shpirtin është më mirë për muë. Dikush, rru të të me bëket doa. A ka është të lezër? Unë e di në bisejda të sipër që njeri ju thëtë së pe bajket doa. Pse edhe pak të ri. Se me bëmë më kanë që me dhejkë më mirë, dhëtë me shku. A po, kjo është, mu të utë pjallahu i gjellëvarë, të ki me shku një ditë. A bash po mundon ze kalmet lidh me zinxhir, as s'ka me lan, ç'i goj pejgamberi sallallahu a zot ti tet me jetu më mirë lëm, poshtë e marrëm. A bash sikur synjë sot s'po baj istikhara sa e ku vendos. E ndal këtu ose pasaj, fat pejgamberi sallallahu. Wa es'aluka khashyataka fil ghaib wash-shahada. O Allah munsona me çeni devotshëm, me poshtë tutëm rritje kur jam publik dhe kur jam fshtas. Wa es'aluka kalimat al-haqqi fil ghadab war-ridha. O Allah, kërkoj projete kër kër kër po, që më mundësh ta them të vërtetën kur jam i dhënushëm dhe kur jam paitim. Shumëna kur kanë raport mjekan mirë thonë ma shallah i vllavi këtu më radh. Më bë paq më na u prish katel i keç, sala kuni keç ekstre më radh. Kur soni kanë i mirë, po ka dallë Allah se pasmë do ç'nikim me ta. M'u bashkon sa konkur i mirë apo andaj shiko më zan, o Zot, i dhënushëm apo paitushëm mundsom ta them të vërtetën. Mundsom ta them El dhe vërtetën, ma mundëcon më kanë mesatarën fukarallëk dhe në pasunin. Ndikan e prish pasunin e lezar, e hum, me ndon pasaj se o të fluturuhe. Zotin Arull, du njeri më kanë modest, po ndikan e prish dhe fukarallëku, që që e prish fukarallëku, që e për shembo? Ja që në launi një, një sprogë, s'ka shpi për shembo. Thotë, këtë këtë musliman, këtë janë fasika, pse vla se së menojnë për këtë vlavin musliman? Që, që shtu bibi ka puna dhe mon për shak sa i fuko fukarallëk e akuzon ket musliman sa to së për pë interesohen për vazni musliman në kështu jo, meselja si cëli ka halët e veta si cëli ka dërtët e veta a gjithë do kush dhët me dollë me flamur që ka, ka probleme të shpija jo, a së fukarallëkën a në në në të ndiku për e facebookit a bo, të shka së delën facebook së është tamam kjo është që di lëzër gjithë do vej për të mir inimun filanit, elhamdulillah janë dreqen më shpijen filanit kërë regullë dhezër, po kjo e dhe i kalon kufinin sa njëri e ja për Allah dhe Siddi kur kush o mërë dhe Khattabi bashkë me Ebu Bekër Siddi kur radhi Allahu anhuma ka pas njërës të cilat i kanë dihmu dhe i kanë bajt financiarisht nuk e kanë kuptu se kusha kanë dhe se ka vdek ka thonu nalbe Apo ndalë E ka e ka mordesh se ka vdek A ka të në pëfilaun e dheze, ka në konë Kjo s'ka vdek Kjo asë të transmitime s'ka në vdek Facebooki s'munët më kanë ma i malë se Historia e pengamër dhe historia e sahabeve A dhe më zbomi servil me Facebookin Le ta di njërzit Apo për transparents Transparenca ka dhe forma tjera Apo për mishpërlea parët Qoja dokumentit që ja ke blishpijen ati pasënikit Edhe e kuptanaj Pse duhet kamera Pse duhet Kjo ngushtim mas parit fukarave Ta morin këtë këtë dënjaj avesh Se filanit e ka në drejtë shpijen Andaj Allah u gjelluar e ka përmente në Kur'an Me fol fjallë të mira Ma mirë se mi dhon dikujt pare mi dhon A të ku më dhon Lezane surën vakara Ka thon me fol fjallë të mira Parameo fjallë të mira A është ma mirë se dikujt pare mi dhon A ma mi a përmene A dhash A okay, kjo nuk është regull lezër Andaj pengambejdi sallallahu aleyhi sallam ka thon o Zot mesatare Mështin në nëshmoj njërzit As kur jam zëngin, as kur jam fukara Mështin gjuna Ka thon pengambejdi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Es eluke naim e lajen fet O Zot ma mundso Knaëcine cila nuk përfundon Va es eluke kurra të ayni La të nëkatih Ma mundso Allah që të jetë siri Im i knasht me knaci cila së përfundon Va es eluke rrida Ba'da lqada E këto është ajo pisa se në ka provi përnë kajmë të gjëzije, dhe o oh Allah, ma mundësot të jem i knatësht me knatësin, me kaderin, pasit ndodhe. O es eluke bërë dhe l'ajshi bërë dhe l'mot, kërkojë oh Allah freskim pas vdekes, o es eluke ladhët në nadhëri ila vëgjik elkerim, dhe ma mundësot të ashtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por ti, t'i gajri dharraim mudhërra, duke mos përjetu as një dëmëtim, vala fitnëtim mudhëlle dhe as një fitnë mos të mdëvjoje, Allahum me zëjjinn në bizinët il iman vë gjëllna hudatën muhtedin. Dhe Allah në zëbukuram me zëbukurimin e imanit. Dikush me nëse vesh kravata zëbukurim, të isha dhe mira apo se parfumi, por se me pas iman e zëbukurimi maj marë katom pejgamberi alayhi salatu vesselam në fund të hadithit وجعلنا هداة مهتدين dhe na bën të udhëzuar vetveti dhe të udhëzojnë të tjerët. Fot Ibn Qayyim el-Juzeyya e kam dëgjuar hoxhën tim Sheikhul Islam el-Taimiyan duke shpjeguar këtë hadith ka thënë sa'alahu ar-ridha ba'da al-qada li'annahu hina idhin tabayyanu tubayyanu haqiqat ar-ridha. Fot Sheikhul Sanad Taimia pejgamberi sallallahu alaihi dhe ka thënë Allahu o Zot mamunso muknaç me caktimin masit ndodhe ka thon shehku isamut e imia shikoj qe alamat ne er lazer na ibn temia vetes titull e dim por se si veprimtari e madhe si si shkoll e te menduarit shum pak njerze e din shikoj çfar meditimin hadithen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thon pejgamberi alaihi wasallam i ka thon allahut mamunso muknaç masit ndodhe e pse jo perpara wa amma ar-ridha qabluhu fa inna ma huwa azm ala ala an yarda bihi idha asabahu wa inna ma yatahaqaq ar-ridha ba'da ka thon sepse pase me ndod kaderi kjo es vec niyet per muknaç a kurt ndodhe ata reshifta u knoç ajo por shembull sa njeriu thot po po edhe me me mqyllu mu filan prova un inshallah e duroj a thon qe chto njerzo do kjo fe do me duru Apo, ose në tatim diku i tjetër Filani e adasht me duru se më kanone A di që që i duroj Po pas taj kur ti bjena ti isprova E atar filon me Apo, me bë manovra Ka dalë thotë që nuk ka ka në puna Qaslet, e kështu me ratë E i mëntejmija thotë, për nga mesem I ka thonë, o oh Allah, masit ndodhe Më në që më më kënash A për para, a jo vesh një jetë Këtë na i në shalla këne me duru E kush ka me duru E ardhë nja është pë historia është për para, edhe e regjistroni historia se kush ka me qenë pri atërë të zëtë, janë të knashtë më Allahun dhe kush nuk është i knashtë më Allahun të bareke vë të ala. Gjitha është të thot i bënkajim e ljozije, el, el khamis e el khamsun dhe me këta e përfundojna thot enër rrida bil qadr, ju khalisul abdhe min anjurdi nësebi sëkëti Allah wa anjë dhummehum ala men lem juëtihi Allah wa anjë ahmedahum ala ma hua mahdun fadlulli Allah fe jekunu zaliman lehum fën e awell mushriken bihin fën thani fe idha radhja bil qada të khalasë min dhalike kullihi Polosia e pëzat e pest të di punë qajme gjëzije të qenurit iknaqër me Allahun gjellu ala dhe kaderin e tina e qliron robin dhe e shpoton nga me i knasht njërzit me i dhrimin e Allahu Gjellu Wa Ala apo? Por shembo, njëriju kur sësht i knasht me caktimin e Zotit Gjellu Gjellu Aluhu, atër ka mundësi me bo veprat të cilat e i dhrojnë Allahun e i dhrojnë Allahun Gjellu Wa Ala por ki nuk i vepron ato përvecë me e shujtë gjegin e pak natsit shka i ka ndodhë apo? Por shembo, i bje një sëprovë dhe nuk ësht i knasht dhe tani por me shujit kët xherk, mufreskupi i kësaj ban vepra të tjera, servilosët mekan, e e e e thën ndoshta edhe ligjet e Zotit xhel xelalu vetëm me e shujit kët problemin që ja ka këy. A ndoshta rrugës ban shumë arrome. E kurojsh ti kënaç, nuk i ndodh kjo. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë për njerëzve do të dalin ditë të ngjikimit dhe s'do të ken mish në fytyra të tëra. Pse? qatë shumë e kanë zgotë dorëm, bjerëm, bjerëm, bjerëm, kam nevoj, kam nevoj, kam nevoj. Pamish kanë me da. Pse? Andaj thë njëzit, hup ftyra. A dhe kjo e ka qenë një orë dhe në gjuhën e pingamberi sëselle. Së kam, së kam, së kam. Elhamdulillah, së kam. Vëtë, masë elhamdulillah, ajo sëja post njët, nuk njët mirë. A ma ajtë dëmë e thënë, së kam. O dhe, thonë, Alla, po, shkoj ftyra, mo. Nuk mät kurjjo për Allahun, nuk mät kurjjo për duajin, nuk mät kurjjo se si je musliman, që i bësh të dall, nuk mät kurjjo kit ta kanë fajin e kësaj merra. Ato di bon kain me xuzije, mos më kanë i gjanas me kaderin e Zotit, çon me idhnun Allahun. Çon me idhnun Allahu Jellal wal ala, wa an yadhummuh ala man lam yatihi Allah dhe e dërgon njeriu me i nënçmu njërdhit për asha se ka dhënë Allahu, çuçi e përmendën. Fuqaraoja për shembull, thot s'po japin musliman. Koprac musliman. Kjo është minuta e njerëzve. O rregull më nxit për bujari, është në rregull më nxit për fisnikri, është në rregull më i bën njerëzit gjymerr. Po nuk ka rregull më akuzon fe ato. Nuk është rregull më i bakt prish ç'ti i dhanë spo. S'është rregull kjo. I ki durt i ka dhënë Allahu, i ki kan i ka dhënë Allahu, i ki fuçit i ka dhënë Allahu, afcit, çaca t'i ka dhënë Allahu, bonik na shmallahu një lova. Dhe jo më akuzon njerëzit. Apo eksi normal. Pejgamberi e sasallam kurs ka pas nuk e ka gëzu kurkën. Para mendoni vëzë. Para mendoni vëzë. E buorera mutua në xhami dhe më thon. Ai dinë buorera ku ka jetu ulazan. Ka jetu i thonë ehlu soffa. Ehlu soffa. Ka sheni grup ka jetu në xhami. Skan pas familjes, skan pas parë, as shtëpi as kan pas. Ka jetu në xhami. Dhe janë ndihmuar me parat e muslimanëve kur ka pas mundsi dhe ka pas shpesh herë për gëvirejla thos skisha shka me gjithë me anger skisha shka me gjithë me anger parame ndoni tash me mentalitetin ton parame ndoni e borera hafiz i adithit për emson hadithin gjami me, me, me i gjazët për nga mberi për një mësëm e ka lefdru ka thonë nuk ka njeri që donë me një për mu fjallë që si e borera anë doj ka trasmetu shumë adithit parame ndoni kur aj ka gjithë uri në barkin e vetë me thonë po po në qëtitit me pari Ebu Bekri, me deve, me kalje, në qëtitit e Abdurrahmani me pare, apo, edhe Omeri me plet pare, edhe Othmani, a Ebu Rera, kur se ka bëkta ndezën? Kur? As një fukara nuk dije që nga ka nukëzu dhe një prej pasënik me të muslimane se kisë po jep. Nëse une jep zëqautin, une jam i gjimert me litë Zotit. Pastaj, A jap sadaka, a jap nafila. Kës së është puna jotja, nuk është puna jotja. Nëse ni pasunik e ndon zeqatin, pas kësaj është e mbyllur derra me akuzua. Apo nëse sa jap zeqatin, e ka çelë derën me akuzua. E ka çelë derën, sikur çe ka çelë derën e bube krimi luftu njerëzit kur s'e ka ndon zeqatin. Por se sa jap nafilën e kështu me rad. A do të bëni qajim, mos mkokani knas me qaderin ta çelë derën mi shë njerëzit. S'po japaj, s'po jep ky aksomeral. Wa an yahmaduhum ala ma huwa mahlu fadlullah. Dhe gjithashtu e keqja tjetër e mosinorit i knosur me Allahun te bareke we teala, osht me i lavdruar njerzit per ata cka osht vlera Allahu te bareke we teala. Kristala. Shumë sa njeriu sa njeriu, meqë me falenderoj Allahun jelle jelalu per tema, fat filani. O da mos pogun filani. Zbohat kur gjo Cikur si Allah u këtu nuk është Ajë është O da mësë më konë filan shërqauta Cikur më shë. si Allah u këtu nukë këtu pari E kështë të me robë Andaj shikoj që të të shërë e i bje E i rronë Allah E në në qëmonë njerëzit për hak Po edhe ja, ja mërë të drejtë Atë Allah u duke a përgacu dikujnë atjetër Andaj këto janë të këqijat Të cilat i ka përmeni për në kaim e ljëvzi në porosin me e kalue kufinin e qaderit e Zoti Gjellewala përse duhet të jet i knaqur me Allahun të bareke vë të ala neve në kanë bejt dikun edhe 7-8 dobit të sadika përmeni për në qajim e l'gjuzije deri në lideratën e arshmet të cilat dhët i shtim në elus me Allahun të bareke vë të ala që Allahu Gjellewaluhu në ihap zemrat për të qeni knaqur të qeni të knaqur me qaderin e Zotit dhe ban Allahu të bareke vë të ala rrëb të dëv musliman besimtar të devotshëm elusmi Allahun te bareke u teala qe Allahu xhela xhelaluhu mostlen zemrat tona pa knacje me kaderin mostlen Allahu te bareke u teala ne zemrat tona pa knacje me kismetin ton se ne ka dahu Allahu te bareke u teala elusmi zotit ton xhela uale qe Allahu te bareke u teala musliman kujt e chan Allahu te dihman ytimat e muslimanve Allahu te mbolan fuqarat qamnorat nevojtarut Allahu te mshiron dhe te pasunan بسم الله الذي بن الله تجمر وفسنك لسمي الله جل وعلا تشاء الله تبارك وتعالى مسلمات كودشان الله تديحمون ظلمت درمديدت اشطالون علماء رجال و مسلمون و تبرغو صلى الله تيران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين